de la 2 i generació digital del 33. I finalment, millor programa de televisió local. Tot assajant, tots dansen, de Vallès Oriental Televisió, Adlibitum, de Girona Televisió i hem de parlar de Banyoles Televisió.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 Ràdio Principat La Seu d'Urgell 105.0 Lleida 91.5 Cerdanya 104.4 Andorra 107.5 Ràdio Estel sempre amb tu Catalunya sense barreres un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu amb la direcció d'Anna Hernández You're the flyer Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us donem la benvinguda a una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. Avui ens acompanya la Toni Fernández de Cora. Bona tarda, Toni, benvinguda. Hola, bona tarda, Anna. Què tal? Molt bé. Has, has seguit molt de prop el debat sobre la pobresa que hem viscut aquesta setmana al Parlament de Catalunya. Sí, així ha estat. De fet, suposo que tothom en un moment o altre ha estat pendent d'aquest de, debat i, i de tot el que ha estat passant. I sobretot m'agradaria fer una petita reivindicació, si es pot dir així, sobre el, el paper i el protagonisme de les entitats socials eh, en tot el que suposa l'exclusió, la pobresa i, sobretot, la defensa de la dignitat de les persones. Justament la pobresa és un dels indicadors que castiga més durament les persones amb discapacitat. Sí, eh, si parlem de, de, de discapacitat, més atur, més el desànim, més l'envelliment dels pares i l'austeritat que s'ha imposat i que a més a més castiga especialment a les persones amb discapacitat justament perquè són més vulnerables, eh, el càstig és mm, excessiu. No hi ha dhaver càstig. I tant que no. Recentment hem conegut un estudi que analitza l'impacte de les polítiques d'austeritat dels governs europeus en el nostre col·lectiu, de les persones amb discapacitat. Doncs bé, eh, aquí eh, queden les xifres. A Espanya i Catalunya, el nostre col·lectiu té un 25% de risc de caure en la pobreza 4 punts per sobre de la mitjana europea que se situa en el 21%. Escoltem Beatriz de Miguel, tècnic del Departament de Relacions Socials i Plans Estratègics de Fundació 11. Y en relació amb els nivells de pobresa, a nivell europeu està clar que les persones amb discapacitat tenen més risc de, de caure en pobresa, ¿no? así lo indica la tasa del 21,1% en la Unió Europea frente al 14,9% de persones amb discapacitat i bueno, i en Espanya la taxa de risc de pobresa ha venido creixendo en, entre les persones amb discapacitat un 11,35% entre 2008 i 2010. Doncs Toni, 25% de risc de caure en la pobresa en el nostre collectiu, 21% a la Unió Europea, però això en persones amb discapacitat, la població en general, 14%. Mm -hmm. Eh, són xifres que et deixen una mica sense paraules i només voldria fer una una reflexió i sense falses demagògies. I fa molt, molt de temps vaig escoltar algú que deia que un país és un bon país i es reconeix per com actua amb les persones més vulnerables. Jo m'havia cregut aquesta frase. Doncs, eh, debat sobre la pobresa. Al Parlament de Catalunya, nosaltres posem sobre la taula aquesta xifra, 25% de risc de caure en la pobresa en el col·lectiu de persones amb discapacitat aquí, a casa nostra, a Catalunya. I, si et sembla, anem amb el repàs de temes, eh, perquè avui és dissabte 15 de març, o diumenge 16, si és que ens escolté una en repetició. Aquesta tarda obrirem el programa amb l'espai d'accessibilitat que fem conjuntament amb l'empresa de Fundació Ence Via Libre. I parlarem del servei que presten els bucles magnètics a les persones sordes. Per això, la Patricia Barroso, responsable de la botiga de Via Libre a Barcelona, ens porta dos convidats de l'associació ACAPS la Susana Díaz, coordinadora institucional de l'entitat i en Domingo Reina, del Servei de Gestió i Treball Social de CAPS. Més temes de l'espai d'entitats. Eh, ens portes tu mateixa, Toni, la tasca que du a terme AREP, una associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental. Sí, parlarem d'integració laboral amb un dels serveis d'AREPs, el Centre Especial de Treball, La Caleixera. Conversarem amb la Martina Comova, cap de projectes de La Caleixera, que ve acompanyada pel coordinador del centre, en Josep Castells. Que ara mateix estan entrant a la ràdio. Per últim, tindrem tertúlia de dones amb discapacitat i malaltia mental al programa, amb un tema apassionant que vivim en una situació apassionant. Sí, i tant. Jo diria que apassionant, emocionant, expectant... Sí. No sabries expectant. com dir-ho. No, és que les dones amb discapacitat i malaltia mental ens parlen de com veuen elles el tema de la maternitat. Tenim a la taula dones que no tenen fills, dones que sí, però és que, a més a més, tenim una dona amb discapacitat que justament ara està embarassada. D'un i d'un. La Paulina Sabail, i tant que sí. O sí sigui, que imagina si podem preguntar coses al respecte. De tot tipus. <ríe> Moltes gràcies, Toni. Ara mateix nosaltres iniciem ja els continguts del programa al costat de l'altre, Toni. El Luguet, el control de so. nou personatge de la historiadora Carmina Coromines de la secció Història i discapacitat de Catalunya sense barreres. Avui el pare de la cirurgia moderna, que, sens dubte, ha evitat moltes discapacitats amb el seu treball mèdic. Bona tarda. Ambmbro Paré, pare de la cirurgia moderna, va adquirir gran part de la seva experiència en els camps de batalla. Al 1545 va publicar un mètode de tractament de les ferides fetes per arquebusos, bastons i armes de foc i les realitzades per la pólvora, considerat una joia de l'art Va evidenciar que per aturar l'hemorràgia després d'una amputació era més efectiu lligar les artèries tallades que cauteritzar-les en ferro roent. Tingué un paper destacat amb l'hostatrícia que era possible donar la volta al nen abans del parc quan es presentaven complicacions degudes a la seva posició. Se li atribueix la frase No puc dir per quina raó, però crec que un dels principals mitjans per curar les ferides és conservar-les ben netes. Va inventar una gran varietat de forceps, instruments i fèrules de tota classe. Amb l'ajuda de fabricants d'armadures, va dissenyar i va construir pròtesis artificials de ferro per a substituir els membres amputats. La seva integritat, capacitat d'ajudir Mestratge tècnic i coratge moral Van fer d'ell un dels més grans cirurgians de tots els temps El seu aforisme preferit era Jo els cuidi i Déu els cura Escolteu Catalunya sense barreres El programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu Amb la direcció d'Anna Hernández tens els continguts de Catalunya sense barreres, eh, donant pas a l'espai d'accessibilitat que fem conjuntament amb Via Libre, la empresa de fundació 11 que promou l'accessibilitat universal a qualsevol àmbit. Avui ens acompanya Patricia Barroso, que és responsable de la botiga de Via Libre Barcelona. Patricia, què tal? Bonas tardes, benvinguda. Hola, buenas tardes. De hecho, hoy Via Libre nos plantea el hablar de todos aquellos recursos y apoyos que hay a las personas sordas exactamente en la tienda disponemos de diferentes recursos para personas sordas o con discapacidad auditiva para, para ayudarle en su vida diaria. Como tres ejemplos, por ejemplo, Patricia. tenemos por ejemplo, pues de teléfonos, eh, avisadores lumínicos para el timbre de la puerta, por ejemplo, o per exemple, los bucles magnéticos. que és justament el tema del qual parlem avui a Catalunya sense barreres i per xò la Patricia Barroso ha vingut acompanyada de Susana Díaz, que és coordinadora institucional de CAPs. Què tal, Susana? Bona tarda. Bona tarda. I també Domingo Reina, tècnic del Servei d'Accessibilitat de CAPs. Benvingut. Bona tarda. Bucles magnètics. Eh, situem una miqueta a la qüestió sobre la taula. De què estem parlant? Bàsicament, el bucle magnètic és un aparell que converteix el so en, en una corrent i aquesta corrent crea unes zones eh, d'inducció magnètica que fan eh, que arriben fins a, a l'audiòfon o, o l'implant coclear, que arriben a les pròtesis auditives de manera directa. Llavors, la persona sent com si, bueno, com si portés uns auriculars, eh, sent el so directament a la seva pròtesi auditiva. Per tant, les persones amb discapacitat auditiva senten per si soles alguna cosa? Sí, les persones que porten, que porten audiòfon o implant, poden tenir un, bueno, si tenen una bona adaptació protètica, poden tenir un bon rendiment auditiu i poden captar doncs, so, música, la paraula... De fet, les persones sordes, eh, si no estic equivocada, Domingo, poden ser sordes profundes, cap tipus d'audició, sí? Bé, bueno, generalment, les persones sordes profundes sí. eh, que no tinguin cap tipus d'audició és una població petita... Normalment eh, sempre poden haver restes auditives, és a dir, que la persona pot escoltar un 3, un 4, un 5%, i amb una bona adaptació protètica aquesta persona pot arribar a sentir. Per tant, la majoria de persones sordes té resta auditiva. Sí, diguéssim ah, que, que sí. dintre de les persones sordes pregones, o sigui, profundes. Uh -huh. Uh -huh. I aquesta resta auditiva és la que, diguéssim, s'aprofita al màxim amb la tecnologia, amb les ajudes tècniques. Exactament. Que són, per una banda, els audiòfons... Bé, bueno, això serien les proteïsies auditives, que són els audiòfons o els implants coclears, i amb les proteïsies auditives es poden utilitzar altres ajudes tècniques, com pot ser el bucle magnètic o la emissora d'FM. Bé, el bucle magnètic concretament per què es fa servir? El bucle magnètic es fa servir per fer arribar el so de qualsevol tipus de font, per exemple, d'una doncs, conferència, d'un telèfon mòbil, d'una reunió de familiar o d'una reunió de treball. Es sí. fa arribar a aquest, a aquest so que hi ha en, aquesta, en aquest esdeveniment, es fa arribar directament a la protecció auditiva. Llavors, la persona sent directament al so, al seu audiòfon o al seu implant coclear. posar alguns exemples de com està funcionant el bucle magnètic en casos concrets de persones que els, de, els estan fent servir i que a caps els, les coneixeu, aquestes persones. Evidentment, evidentment. Per exemple, en tot el que són conferències, nosaltres estem instal·lant, a banda de lo que és la subtitulació en directa que permet la transcripció de tot el que s'està dient i la persona sorda pot llegir, Eh, la, la, les comunicats que es poden fer, també s'instal·la el bucle manètic, evidentment, en una zona determinada on la persona que porta aquestes plotices auditives que, que, que, escolta, que parlava el domingo, que tenen una posició T, automàticament poden sentir aquesta conferència sense l'utilització de la subtitulació o bé complementant a la subtitulació no tothom té a les pròtesis auditives aquesta posició té, per la qual cosa sempre eh, diem que la subtitulació és la més eh, universal que hi ha per, per totes les persones sordes. Vosaltres parleu de pròtesis auditives i jo d'audiòfons, però és la mateixa paraula, no? És el mateix. sí. sí, clar, és que nosaltres com a pròtesis identifiquem sí? tant l'audiòfon com l'implant coclear. Clar, clar, Vai? evidentment. Uh -huh. Expliquem una miqueta, recordem als oients, eh, què és l'implant coclear. Sí L'implant coclear és, una, és un aparell que eh, pos bueno, té dues parts, una part interna que es fa una operació quirúrgica i va implantada no? com com realment diu la paraula dintre de lo que és la, la còclea el, el que estem parlant d'implants coclears, Llavors, és una espècie de fil que porta uns electrodes que fan una estimulació elèctrica a dintre de la còclear. Això és la part interna i la part externa és bàsicament semblant a un audiòfon i el que fa aquest aparell és eh, processarà el so, el so no, natural, ho processa i ho, tra ho transforma en aquestes petites descàrregues elèctriques a dintre de la cocle. Llavors, si el nervi auditiu que ens arriba al cervell està bé, doncs aquesta senyal elèctrica arriba al cervell i dona la sensació d'una uïda artificial, però una uïda, bàsicament. L'implant coclear podia mantenre-ho com un audiòfon molt sofisticat. Que implica una operació, això sí. Sí, sí, sí, sí, sí és correcte. I que, que és l'evolució de la tecnologia. Clar, evidentment. Ara més que res, o sigui, des de l'any 2010 aquí a Catalunya que es va instaurar l'escreening auditiu, això vol dir que qualsevol nadó que neix en una, una maternitat pública se li fa una prova que ja es detecta si té sordes o no. Això és fantàstic perquè durant els primers mesos de vida es pot eh, aconseguir ja eh, un tractament Uh, audioprotèsic, o sigui, els nens amb 4 mesos comencen a tenir audiòfons i realment si l'audiòfon no té prou rendiment, directament es pot passar en un implant. Això vol dir que hem avançat els 3 anys de vida, que són els més importants per a l'adquisició del llenguatge, els estem guanyant gràcies a la, a la detecció precoç. I a, a aquesta operació de l'implant a quina edat ja s'està fent? A partir de gairebé els 9 mesos. Imagineu-vos com sí. ha canviat la cosa en, en, uh -huh. en res de temps. Evidentment, sí. Uh -huh. sí. Bé, doncs tornem als bucles. Eh, a més a més de les conferències, altres sí. escenaris són persones sordes que vosaltres coneixeu, estan fent servir aquesta tecnologia. A les escoles. A les escoles, directament amb unes emissores FM i un bucle. Clar, el domingo abans parlava de l'instal·lació d'un bucle directe, però també ens pot informar de del que són els bucles individuals. D'acord? ¿Vale? Sí, pues, sí. a veure... Bàsicament, el bucle és com un, és com un collar que eh, bueno, pot ser molt petit a nivell individual que es pot posar al coll o pot ser molt gran encerclant tot un auditori, no? de, en tots els graus, que, que, mides que, que volem. No? Llavors, aquest aparell porta un amplificador llavors la persona sorda que porta un bucle individual doncs aquest bucle individual pot connectar a un receptor de FM, el pot connectar a un MP3, el pot connectar a qualsevol aparell que emetir un so. Llavors a una ràdio, que... també. A una, a una ràdio, ràdio. Mm -hmm. sí, sí. Al telèfon, per parlar, hi ha persones sordes que porten el seu smartphone i directament connectant el, el, el bucle, directament mm -hmm. poden sentir una conversa. Sí que hem de dir eh, que, que no, no, no, és, no, no podem dir que totes les persones sordes a través d'un bucle poden sentir. No? Sí que ens agradaria deixar clar que dintre de, la pèrdua, de les pèrdues auditives hi ha un, bueno, un ventall de... No? I, i no és una que sí que ens agradaria que les persones oients que estan sentint la ràdio i estan sentint això i coneixen persones sordes que porten audiòfons, que els hi comentin que hi ha aquesta ajuda tècnica perquè l'associació diàriament ens arriba gent amb audiòfons que, que, que desconeix tota aquesta tecnologia, això vol dir que no poden participar a conferències potser no utilitzen el mòbil com haurien de, de, de poder-ho, perquè evidentment quan un es queda sort eh, se li fa l'adaptació protèsica i, i hi ha un temps, no?, d'adaptació de la nova situació, de què m'està passant, no?, I, i, bueno, això costa, no? Bé, doncs, a conferències, a l'escola, imaginem que a teatres, cinemes... Ah, eh. uh -huh. mm -hmm. Sí, sí, evidentment. De fet, eh, ara, justament al teatre, eh, hi ha una oferta de teatre accessible a Barcelona, on estan, on es fa subtitulació en directe, i es fa també es fa un préstec d'aparells d'emissors de, de F que poden tenir incorporat un bucle magnètic. lavvors, el bucle magnètic individual acoplat a la FM, la persona sorda pot sentir els actors de l'obra de teatre els pot sentir directament a la seva protesi auditiva. Anem a fer una petita descripció del bucle en si mateix. Tothom sap com és un smartphone. Fantàstic, molt bé. Tothom més o menys s'intueix com és un audiòfon, perquè ja està molt implantat a la societat. L'implant coclear, imaginem que és aquest audiòfon d'última generació que porta una operació per interna, no es veu per externa, com un audiòfon. Però el bucle? Com és un bucle? Bé, el bucle, bàsicament, és, uh, és un aparell amplificat... Bé, hi ha diferents tipus. El bucle individual, bàsicament, és un collar. És un, és un collar que la persona pot portar penjat i que té una connexió que pot ser, ja pot ser a través d'un connector físic, no? com el connector que tenim pels auriculars, o pot ser eh, a través de bluetooth no? de forma inalàmbrica hi els altres bucles que ja són més grans que poden ser per nivell domèstic o poden ser per auditoris o teatres que és un aparell amplificador com el que coneixem dels de equips de música han connectat amb un fil un fil elèctric eh, bueno, de, una llargària àrea depenent de la potència de l'amplificador que fa que encircle un perímetre és a dir, que fa com una espècie de cercle Y entén, Patricia, que tú en la tienda de Barcelona de Vía Libre tienes estos aparatos. Exactamente. Nosotros además en la tienda tenemos un bucle doméstico instalado para que la gente, si quiere probar ese efecto de, de cómo sería escuchar con el amplificador, pues lo pueda, lo pueda realizar con nosotros en la tienda y pueda ver si le puede servir o no. O sigui que això també és molt important. Per la qual cosa, eh, les pròtesis auditives han de tenir aquesta posició T, Sí Susanna. Sí, no, sí, sí. no. no tots els audiòfons, imaginem que els implants sí, mm -hmm. tenen posició T. Sí uh -huh. Molt bé. Doncs ara s'ha de pagar el bucle. Domingo. Ara, eh, clar, anem a Via Libre, però aquest bucle ho hem de pagar. Això costa molt? Clar, de, de, de depèn del tipus de bucle que es, que es vulgui adquirir. Uh, un bucle individual podem estar parlant al voltant d'uns no sé, 100 euros, aproximadament, uh, uh -huh. un bucle domèstic pues, al, al voltant de 200, 300, uh, un bucle professional per un auditori, pues, podem estar parlant de 1.000, 2.000 euros amb, amb més la instal·lació. No? Vull dir que bueno, són preus que... Però l'usuari, bàsicament, es mou entre 100 i 300 euros. Sí. Perquè sí, els bucles, de... eh, per, per grans auditoris, són ja a nivell d'empreses o institucions públiques o privades Exactament. que fan aquesta inversió. Sí, sí. Mm, clar, i el preu d'un audiòfon? Al voltant de 3.000 euros. Mhm. Uh -huh. Per, per aparell o sí. tots dos? No, no, per per parell 3.000 euros? Sí. Depèn, de, hi ha audiòfons que són diguéssim que el diuen de gamma alta sí. són per sordesses profundes amb molta amplificació i més qualitat de so llavors aquests audiòfons sí que poden estar al voltant d'uns 3.000 euros Per, per, per uïda, podíem dir, eh? Per uh -huh. orella, vaja. Sí, per sí, oïda. Sí. Sí? Sí, sí. uh -huh. sí, sí. Per tant, per oïda, 3.000 euros per audiòfon, gamma alta, en tenem que la Susana aquí s'ha posat... Bueno, no, fantàstic per sentir-ho tot, no? Clar, clar, evidentment... Eh... Perquè hi ha molt desconeixement, a vegades eh, sempre tirem amb una gama alta perquè és el que realment amplifica el so i a la persona li pot, eh, pot accedir a tot aquest pantall d'ajudes tècniques que té al voltant. No? Si jo tinc uns sodiòfons que no em permeten tenir aquesta posició té, la major part d'això no, no el poden utilitzar. Efectivament, aquesta és una bona reflexió. Un cop he de fer una inversió mm -hmm. en tecnologia... Uh -huh. informar-me molt bé prèviament què coses podré i què coses no podré fer. I jo no sé si realment a nivell comercial de mercat, clar, Via Libre és una empresa de Fundació 11 mm, que està al costat del col·lectiu de la discapacitat, però botigues eh, d'ajudes auditives trobem a tot arreu. I no sé si realment es coneix la discapacitat auditiva ben bé per assessorar bé el client abans de fer una, abans de fer una compra. Bueno, bàsicament, a, a, el tema està en que Clar, quan una persona detecta la sordessa on ha d'anar és el gabinet audioprotètic. Llavors um, clar, s'hauria de mirar quin tipus de, de pèrdua té s'ha de buscar l'audiòfon que realment s'adapta millor a la seva pèrdua. El que sí que hem de dir que ara els audiòfons, la tecnologia ha avançat molt també dintre del camp dels audiòfons i ja tenen unes, unes funcions que abans no tenien. Per exemple, es poden comunicar entre els mateixos dos audiòfons es poden comunicar enalàmbricament amb la qual cosa dona sensació d'escoltar en estéreo. Sí, sí. sí. També fan altres funcions que també fan que s'encareixi el, el preu de l'audiòfon. Domingo, jo deia que tot això s'ha de pagar, però clar, no. el, que no, el que no hem comentat és que hi ha les ajudes PUA, que justament s'han convocat ara, i dius que venen en fortides, que no hi ha retallades, almenys per audiòfons. Amb el tema dels audiòfons, eh, bueno, s'ha complert, diguéssim, una reivindicació de CAPS, que és el fet d'assolir mateix, eh, mateix, la mateixa subvenció, el mateix ajut, tant a la ciutat social, que té un ajut per a, per a nens fins a 16 anys, amb la, la prestació d'audiòfons de la PUA, que arriba a la mateixa quantitat, al mateix import, per a persones adultes. Què hem de fer, per tant? Si via libre, vosaltres sabeu el que són les PUA? podríeu informar també, o no? Sí, exactament. Nosaltres també tramitam les PUA, ens ajudem a, a poder solicitar aquesta ajuda. I, bueno, pues invitamos a que vení, vengáis a la tienda y, y conozcáis todos estos productes. Vaya, o sea, que lo ponéis fácil, veo, Patricia, ¿no? Es la idea. Molt bé, doncs el temps a la ràdio es passa. Per tant, la Susana Díaz, que és coordinadora institucional de CAPS, no m'ha pogut explicar quants anys de trajectòria ja al costat de les persones sordes portem 21 anys. Imagina't, o sigui que heu de tornar un altre dia, ja tinc excusa, eh? Molt bé, molt bé. M'ho he fet venir <ríe> bé. Encantant, s'ha encantat, Toni. Gràcies, Susana i Domingo, reina tècnic del Servei d'Accessibilitat de CAPS, per ser-hi amb nosaltres a Catalunya Sense Barreres i per esta interessant explicació del bucle magnètic, eh? Gràcies. Vinga, fins molt aviat. I Patricia Barroso, responsable de la botiga de Via Libre Barcelona, un plaer tenir-te de nou al programa. Igualment estarà aquí. Torneu al mes d'abril, oi? Amb un altre tema. Per exemple. Espai mensual. Sí. Vinga, eh, doncs gràcies i nosaltres continuem el programa. Ara ens quedem al costat de l'escriptora Mercè Giu. El calidoscopi de Mercè Giu. El passat mes de febrer ha estat un temps de traspàs. Avui voldria retre homenatge a dos boixos brillants. a primer Celestino, que moria el 22 de febrer, em donar la vida, m'ensenyar a respectar els altres, a no aturar-me mai, a recórrer el món físic i els móns personals sense jutjar a no deixar-me enfonsar per l'opinió tòxica dels altres. I el pare m'ho va repetir fins als últims dies, sec i malalt. Ell, un home diferent i contradictori, d'una intel·ligència prodigiosa, no s'amaga mai de la seva esquizofrènia, sobre la qual feia broma sovint. També boig, intel·ligent, amb aura de Baudelaire, Rimbaud o Peter Pan, amor Leopoldo Maria Panero, un poeta malaït que estava a l'altre cantó del Mirall. L'autor de d'Ací si se fundó Carnaby Street, fou fill de Leopoldo Panero, considerat el poeta oficial del franquisme, encara que el seu passat fou d'esquerres. Als 17 anys, a Leopoldo li van diagnosticar esquizofrènia, però això no li va impedir escriure poesia, assaig i narracions, i ser traductor. Celestino fou diagnosticat als 21 anys de la mateixa malaltia, i això no li va impedir ser aventurer i empresari, tenir dues dones i una filla de la qual sempre formarà part. Els dos tenien por a la mort, però potser perquè ignoraven que, de fet, a la seva manera, no moriran mai i seguiran perseguint somnis durant tota l'eternitat.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 Doncs més contingut de Catalunya sense barreres d'aquest cap Cat Desadvant del dissabte 15 al diumenge 16, si esteu escoltant el programa en repetició. Ara ja hi som dins de l'espai d'entitats socials que lidera la Toni Fernández de Cora i avui, Toni, ens ha portat una entitat, jo m'atreviria a dir que eh, moderna, eh, que ha evolucionat com moltíssim en el terreny de la rehabilitació de persones amb malaltia mental. Però això és un, un judici meu, eh? És sereb, sí? Sí, eh, és un judici molt encertat, a més a més perquè AREP és una, una entitat que va començar després, ens ho explicaràm més a fons, però al finals dels anys 70 i en aquests moments estem parlant d'una entitat amb diferents serveis, residencials, eh, psicològics, etc, etc, i a més a més sem centre especial de treball que s'en ocupen de la inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental. Sí, doncs precisament avui Has portat a la ràdio Martina Kumova, que és cap de projectes de la Calaixera, al Centre Especial de Treball d'Arep. Què tal? Benvinguda. Hola, bon dia. I també Josep Castells, que és coordinador de la Calaixera d'Arep. Què tal? Com està? Molt bé, bon Coordinador. L'han deixat sortir del centre. Sí, sí, avui hem sortit a fora. Clar, jo, no sé, la Toni m'ha posat sobre la taula... Això és... Eh, clar, és que tinc discapacitat visual. És un puerro, Toni, això? Doncs sí, jo l'havia com fos amb un calçot, però no, no, realment és un puerro moníssim, amb uns ulls fantàstics, i a més a més fent el signe de viva, està content. Doncs endavant, explica'm què fa això que a la ràdio, perquè, clar... Uh, quan han arribat la Martina i en Josep, jo fet una petita referència, un personatge que he vist que es diu Romesco i m'han dit... Té, i mira, qui és? Però, clar, ells ens ho han d'explicar. Qui és en Romesco? Fondavant. Bé, el Romesco és com una mica la mascota que tenim d'un nou projecte que començarem que posarem en marxa d'aquí aproximadament un mes, una cosa així, que és una botiga de venda i distribució de productes ecològics i socials. Llavors, el Romesco és una mica el que ens simbolitza tot aquest, tot aquest projecte. No? I... I aquí una mica la Martina, que és la cap de projectes, és la que ens explicarà més bé tota la història del romesco. Bé, bueno, el romesco va néixer una mica per trencar l'estigma i per associar una mica més la malaltia mental mmm, de forma positiva, no? I llavors vam pensar en, bueno, en, en una verdura, de fet, i vam crear una cara pues, contenta i aquesta representa una mica totes les persones amb malaltia mental i va visitar tots els centres de Catalunya per introduir el tema d'una forma més divertida. I no? sigui, sí, serà una botiga en la qual eh, es vendran productes naturals uh -huh. i ets entendre que les persones que tindran al públic eh, seran persones amb eh, malaltia mental. Els esteu preparant per fer tot això? I tant, s'estan formant ara mateix, de fet, són, uns ja són treballadors de la calaixera i altres ja són persones que venen del prelaboral de l'Àreb o d'una entitat de fora de Sardimental, que estem en, en el procés de selecció actualment. I els clients, com captareu els clients? Com ho fareu? Els clients, bueno, ja estem treballant, de fet, el Romescu ja està captant els clients del barri, estem treballant també amb una entitat que es diu Aleix Maragall, que eh, bueno, reuneix tots els comerços del barri i actualment també a través de missatgeria amb les notes de pas que a l'Orumesco pues, està present per per tota Barcelona una mica. I estarà situada la botiga on? A Passeig Maragall, 124, a Barcelona. Sí que és la seu de la nostra, Exacte. De la nostra entitat. Exacte, a més amb uns colors molt macos. <ríe> sí. Sí. sí. Molt alegres. Doncs uh, anem una mica a l'inici de l'AREP. Neix als anys 70, finals, arran de la història de la situació que viu una família. Quina situació era aquesta? Bueno, va començar la senyora Via, que això ja fa més de 40 anys, i al principi va ser el seu fill, que va patir un trastorn mental, i en aquell moment no, no hi havia cap recurs per la, per la rehabilitació de les persones d'aquest col·lectiu. Llavors la senyora Via va posar en marxa pues, totes les famílies que reunides dins de Barcelona, pues, eh, que ho passaven bastant malament, i es va començar l'associació la, àreb. I des de llavors fins ara hem avançat, eh, com hem avançat? Fins a, fins a quin punt? Bé, bueno, hem avançat que ara mateix estem atenent unes 300-400 persones amb malaltia mental cada any. Tenim varis recursos que poden ser residències, són sis pisos terapèutics, centre de dia, prelaboral, eh, centre especial de treball, etc. I amb l'objectiu d'inserció, bàsicament. Clar, jo penso finals dels anys 70 la situació de les persones amb malaltia mental a, a Catalunya i també a la resta de l'Estat i ara 2014. Què ha canviat aquí realment? Ha canviat moltes coses. Al principi persones tancades eh, en els anys 70 que no podien sortir, bueno, la majoria estaven en, en centres psiquiàtrics. Actualment clar, nosaltres el que veiem és sobretot per la inserció a la, comuni a la seva comunitat. Llavors tenim varis recursos que es dediquen només a això. Tant passem d'una estampa de psiquiàtric a una sí. estampa, com la definiria el coordinador de la Caleixera? Bé, com, com ha dit la Martina, tenim, hem passat des d'aquestes de, famílies amb, tot, amb tota l'estructura que en aquests moments tenim. tenim agafem a, la, a les persones i els hi fem com una mica el seguiment des del començament, des que ens arriben a nosaltres, doncs, o oh, els passem cap a un prelaboral, els passem cap a un set, o els derivem cap a, cap a pisos, els derivem cap al centre de dia o club social, que són totes les, les àrees que nosaltres tenim. Però sense aquests 30 anys eh, d'abans, com estarien les persones amb malaltia mental? A finals dels anys 70? El que estic preguntant és això. En el centre psiquiàtric. Volem, doncs pues queda clar. Continuamos. Afortunadament ja no és així si podem parlar de d'una acceptació, d'un coneixement més ampli mh, i de, sobretot sobretot, de la millora de les persones amb, amb malaltia mental pel que fa doncs, a, a disposar de més serveis, comprensió i atenció mèdica. Però ara us preguntaria ja per l'entitat, teniu voluntaris, Arep? Tenim, tenim ara 43 voluntaris. Justament és el que us volia preguntar, quants voluntaris teniu? <ríe> I què hi fan? Que, quin paper juguen els voluntaris a l'entitat? Fan acompanyament? Uh, bueno, hi ha, hi ha dos grups, perquè hi ha les, uh, les famílies, que són, la majoria són les mares dels de, de, usuaris dels diferents recursos, que fan pues, decoració de, de diferents festes, etc. I després hi ha pues, voluntaris que acompanyen, sobretot a pues, una persona que necessita acompanyar el metge, etc. I després, evidentment, per Sant Jordi i coses així, pues, els voluntaris s'incorporen bastant. Hem vist també, i ens ha cridat molt l'atenció, eh, el projecte de psicòleg virtual pels casos de depressió major eh, que ajuda a l'estat d'ànim. Expliqueu-nos en què consisteix breument aquest, eh, aquest projecte. Encara el contractarem pel programa, Toni. Bueno, a veure això, què de fer. el poder parlar, va molt bé. I, a més, sense si és virtual, doncs, eh, se'n van les timideses, no? I t'obres una mica més. Però, a veure, és virtual anem amb compte A veure, nosaltres eh, realment venim d'un recurs en concret i això ho porten els al, companys del, del Departament d'Orientació Psicològica són, actualment són cinc psicòlegs que bueno, hem pensat que podria ser interessant pues, donar D'aquesta forma també l'atenció més concreta a les necessitats que hem identificat de les persones. Bé, doncs és un bon projecte, que el que en tot cas farem és seguir-lo de prop i és motiu per un proper programa. Uh -huh. I tant que sí. A què es dedica la calaixera, Martina? La o calaixera. <laughs> La calaixera bàsicament es, es dedica a donar feina a gent amb malaltia mental. En aquest moments tenim 36 persones amb malaltia mental i els tenim en varis tallers com pot ser un de, de missatgeria, que estem associats amb una empresa que es diu ASM, i nosaltres fem el repartiment de, dels paquets i, de, i de, de les cartes que ens arriben, els fem el repartiment a dintre dels dos eh, districtes que tenim al voltant, tant el 27 com el 41. Això és per una part el departament de, de missatgeria. També tenim un departament de distribució de material d'oficina. I aquí sí que repartim material d'oficina eh, tot gairebé al barcelonès. Ah, i una cosa, el material d'oficina funciona també a través d'un catàleg virtual. Eh, aprofiteu bueno. molt i, i molt bé les, les tecnologies. És a dir, entrem, qualsevol empresa, o, o des de casa fas la comanda i... Ara rep, prepara i envia, les reps a casa directament. Exacte. Sí, I normalment servim en 24 hores. És a dir, que se'ns demana avui i l'endemà ja ho té el client a casa seva. També tenim un departament de, de pintura, que fem pintura de parets, tant fem fem escales, fem pisos, fem locals comercials, fem una mica de tot. Eh? I llavors aquest és, també ens ocupa 4 o 5 persones, aquest departament de pintura. I com va el departament de pintura? Molt bé. Molt bé, estem... Que teniu encàrrecs fins a... La veritat és que de moment tenim molta feina i tenim feina fins, jo et diria que gairebé el mat, juny, ho tenim tot ple. Perfecte. Eh, bé. Bé. Home, Però... A l'estiu tothom pinta cases, eh? Per tant, ja podem sí, començar a sí. fer comandes, no? Sí, tant, sí, tant, sí. Després no, no. els nois me'ls teniu molt sol·licitats, i clar... No, no, la veritat és que sí. Se suposa que hauria de buscar-vos a www.cetlacaleixera.cat. Cat, sí tot això cal dir de que nosaltres el repartiment eh, intentem ser el màxim de sostenibles possibles. Llavors sí. el repartiment nosaltres el fem, el que és missatgeria el fem a peu, bàsicament. Tot el que és petit paquet ho fem a peu. I tot el que és el paquet més gran ho fem amb una furgoneta elèctrica que vam comprar fa just un any. I el veu comprar perquè us ho va subvencionar, veu rebre sí. un premi... Sí, vam rebre de... un, premi, un premi del BBVA i amb aquest premi gràcies a aquest premi vam poder aconseguir comprar una, una furgoneta lletiga que és amb la que estem fent tot el, tota l'entrega i tot el repartiment. Qui és guay és... aquesta furgoneta. Evidentment, les persones ambiental. Ah, fantàstiques conductores, imagino. Sí. Sí. almenys les que estàs con con conduint aquesta furgoneta 36 persones amb malaltia mental treballen al Centre Especial de Treball eh, d'Aret, La Caleixera trobem tots els vostres serveis a 3ww.zct, www.cet eh? lacaleixera.cat eh? Toni, aquí què podíem encarregar a veure? Mm. Perquè ja amb el romesco, eh? Ja estic pensant en anar a aquesta botiga a comprar productes ecològics. M'he descol·locat. Anar a la botiga haurem d'anar. I de comprar... A veure, podent comprar en el catàleg de material d'oficina, i ha de tot. Des de les grapadores de gruix, de no gruix, de butxaca, de no butxaca... i absolutament de tot. I el celo de dos cares, això que... Ens agrada, a vegades, per deixar els documents ben posats. Bé, bueno, hi ha de tot. és estat un catàleg eh, molt gran com qual qualsevol altra empresa de, de material d'oficina. i ha enquadernació, també, que això... També, sí. també. També fem enquadernació de llibres. Treballem doncs, per universitats, biblioteques públiques, també molts privats ens venen a portar llibres i els hi enquadernem. Molt bé. I ja veieu que amb tot això no en tenien prou i, a més a més, hem iniciat aquest nou projecte, no? De la botiga, i tant que sí. Home, heu estat premiats, fruit d'un mm. d'aquests premis és la furgoneta que ha millorat molt el servei de transport, imagino. Mm? I, I els és que sí que volia preguntar-vos com es compagina mm, la jornada laboral per a una persona que té un trastorn mental mm. i que no tots els dies del món són bons. Eh, clar, per cap persona, però si a més a més mm. tens un trastorn mental hi ha etapes difícils, no? Sí, sí, sí, sí. Nosaltres estem treballant amb les persones, bueno, ha, la majoria tenen la jornada reloïda, és a dir, 25 hores. Les que demanen la jornada de 40 hores, doncs pues, també ho fem. Sempre hi ha un psicòleg, vale? i també hi ha treballadora social que li s'està en tot el procés, en tot el que necessitin, i combinem la tasca laboral, però si la persona es troba malament, sempre és el psicòleg que està mm, 40 hores allà pel, pel que necessitin, no? I, evidentment, hi han més baixes, que és el problema més, més gran que tenim. Però, bueno, ja ho tenim assumit i estem treballant i cada cop millorant la situació. Companyerisme, esperit de grup, de part en llença, a un, sí, sí, a sí, un sí, centre? Sí. Sí, sí, i tant. I tant. Sí, sí. Mm -hmm. Vol veig, doncs, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Catalunya sense barreres, Martina Comò cap de projectes de la Calaixera i Josep Castells, coordinador del Centre Especial de Treball d'Arep, que avui ha estat ocupant a l'espai d'entitats socials. Toni3w.z la lacaleixera.cat Exacte, uh, també arep, tres uves dobles arep.cat i el número de telèfon 93 352 39. Perfecte, moltes gràcies companys, que vagi molt bé, moltíssima gràcies. sort eh? Adeu, romesco, Adeu. o et quedes amb mi a la ràdio mm, Diu que es queda mm. Ens hem entès, segui eh, jo <ríe> Vinga, continuem a Catalunya Sense Barreres, ara anunciant bous o ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació de d'atur arribant des de FSC incerta amb la veu de la Dolors García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 Moltes gràcies a Dulors per qualsevol informació. Ja sabeu, el telèfon d'Inserta Catalunya 93 238 49, 49 49 93 238 49 49. Nosaltres fem una petita pausa musical i entrem en temps de tertúlia: maternitat i dones amb discapacitat. Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia, amb Anna Hernández. Night, bad, super... Bé, doncs, ja hi som dins de la nostra tertúlia de dones amb discapacitat i malaltia mental, avui amb un tema molt i molt important i amb tres veus representatives de totes les situacions. Eh, a Catalunya sense barreres, a la tertúlia de dones, parlem de dones en discapacitat o malaltia mental i maternitat. I tenem les veus de Raquel Caballero, que és mare. Hola. Bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda, Anna. Paulina Saball, que està embarassada. Sí, bona, bona tarda. tarda. felicitats, benvinguda. Moltíssimes gràcies. I eh, Mònica Sivill, que no té fills. Què tal, molt, Mònica? Molt bé, bona tarda. Per tant, tot el ventall de possibilitats sobre la taula. Cadascuna de vosaltres, des de la vostra òptica, què ens podíeu dir del tema de la maternitat? Raquel, tu tens un fill, estiu com? Jo tengo un hijo que se llama Marc, hace 6 anys que, que lo tuve, bueno, tiene ya 6 añitos que cumplió en enero, Y cada vez cada vez es más, más independiente, más grande y para mí más fácil, la verdad, el ser mamá. Al principio es más complicado, en el embarazo con, con mi discapacidad también fue complicado, pero después, conforme va creciendo, él va siendo más autónomo y es más, es más llevadero para mí y también para él, porque él también supongo que ha tenido que superar cosas que, que no le tocaban por ser niño, ¿no? pero son personas muy especiales los niños hijos de mamás con discapacidad son personas no sé son son unos seres especiales son diferentes ellos por su propia ya naturaleza o por lo que han visto por sus necesidades Mi hijo, concretamente, lo ves que ayuda a todo tipo de personas, da igual que tenga una minusvalía, una discapacidad, que no, pero él se encuentra con un vecino en el ascensor y va corriendo a abrirle la puerta, y ve una señora cargada y va corriendo a cogerle una bolsa, y dices, ostras, tú esto, yo no se lo he inculcado, yo no se lo he hecho, ni se lo he explicado, ni le he dicho que lo tiene que hacer, pero supongo que ve la necesidad que tiene su mamá de que le ayude, y él ya lo hace voluntariamente a, a todo el mundo, jo crec que són molt especials, els nenes. Raquel Caballero, eh, dona amsistitis, intersticial, intersticial, mare d'en Marc, de sis anys. Això mateix. I tenim a la taula la Paulina Sabell, que està embarassada gairebé de sis mesos. No, no, ja de sis mesos... Mmm, fet ja. Clar. Fets ja. Molt bé. Sí, sí. Sis anys. Sis anys. quina sincronicitat. Sis anys que té el Marc, sis, sis, mesos, sis mesos. Que té, gestant-se... El, el Bru. El Bru. Brut, també és un nen, sí. Sí. una gran alegria. Què ens diries tu, Paulina? Doncs que és el resultat d'una gran lluita. Jo, la meva discapacitat no vaig néixer amb ella, sinó que és adquirida més tard. Fa quatre anys i pico que, que vaig tenir un accident que m'ha deixat hidraplègica, cosa que ha comportat doncs, molts problemes ètics, morals i de logística a l'hora de, doncs, de decidir si tirar un davant o no. És una que ni és un caprici ni és una que em vingui d'ara, sinó que porto tota la vida amb aquest desig de, de ser mare. Des dels sis anys ja tenia una llibreta on apuntava els noms dels meus possibles fills. I quan vaig tenir l'accident, de les primeres coses que vaig preguntar era si podia ser mare. I em van dir que, bueno, fisiològicament i a nivell de, eh, físic doncs tot estava bé i que, a nivell doncs, més logístic i pràctic, doncs, era depèn de la persona, no? depèn dels recursos, que, que tristament no són molts, eh, moltes les ajudes que ens donen, però bueno, he hagut de passar un comitè de bioètica i he hagut de superar moltes altres barreres, a part de la discapacitat, eh, que són barreres que passen per l'opinió directa d'altres persones, que també afecta, afecta molt i tot i així doncs, t'has d'empoderar i, i mira, tirar-ho davant que la vida continua I la Raquel Caballero que és mala, la Paulina Saball que està embarassada i la Mònica que no té fills i en principi no sé si alguna vegada s'ha plantejat de tenir-los Doncs sí, en algun moment de la meva vida m'he plantejat tenir-ne eh, sobretot doncs, quan he estat en parella sembla que potser també que arriba un moment en el qual quan estàs en parella eh, sembla que el el proper pas sigui sí, doncs, tenir un fill. No? Eh, la veritat és que no ho he fet, eh, mai he trobat el moment, ja sigui per paratge o per bé, el que jo crec és que potser no tinc aquest instint maternal. Eh, M'agraden molt els nens, tinc un nebot encantador que es diu Eloi, que té 4 anys, me l'estimo moltíssim, però jo crec que mm, així com amb amigues parlant-ne que em comenten és que sents que, és, que hi ha un moment a la teva vida que dius és que necessito és una cosa vital tenir un fill doncs jo això no ho he sentit la veritat Dificultats a l'hora de plantejar-vos tenir un fill amb la vostra discapacitat. Quines eren? Uy, pues mira, Ana, jo, per exemple, me negaba a ser mamá porque con una cistitis intersticial, que es una afectación en la vejiga de la orina, imaginaros, ¿no? un embarazo con, con, con una pressión constante durante nueve meses, en, en el en donde se está desarrollando el, el bebé no y el dolor que eso me, me podía provocar, con lo cual a mí ya me daba un pánico horrible y me negaba pero bueno, llegó el momento en que mi pareja también quería mi marido quería tener hijos yo también, era una cosa que la había querido siempre y un día una amiga me abrió los ojos y me dijo ¿por qué no vas a ser madre? porque tengas esta enfermedad si hay personas que en silla de ruedas y te admiro un montón, Paulina, que son mamás, ¿por qué tú no? Y claro, y dije, jolín, es verdad, ¿por qué me voy a cerrar una puerta de una ilusión, algo que tú quieres, algo que, que, que tu marido también y que quiere crecer la familia, solamente porque tengas una enfermedad o una discapacidad? Y dije, no, no, no, no. no, Y miro a Paulina y es que, yo que sé, yo te admiro, de verdad. y Pues muchas gracias. <risa> yo, a mí me ha animado muchísimo lo que has dicho respecto a cómo com són les la, característiques d'un hijo, d'una persona con aquestes característiques, no? Uh, bueno, en mi casa, les dificultades... Les dificultats, quines han sí. estat per tu? A veure, a nivell d'embaràs, per la meva sorpresa i per la de tothom en general, ha sigut facilíssim. És a dir, ha sigut un pim-pam, diguem que mira, a mi, els hijos, hijos que m'hi eixen, eh? Però uh, ha sigut més alguna cosa, com he dit abans, a nivell... Mm, pràctic, moral i de fer una cosa que molta gent pot veure que està malament perquè pensen que eh, o pot ser dolent pel fill o pot ser dolent per la mare doncs eh, aquí és on potser m'he trobat les dificultats més grans i és per això que m'he bueno, ha hagut d'assessorar molt i parlar amb molts metges els quals sempre he tingut al costat i doncs eh, Bueno, fer una lluita paral·lela doncs, per dir, doncs, jo també vull ser mare, crec que ho puc fer bé i, a part, a veure, les ganes i ja el que li penso donar és, per mi, lo, lo màxim, crec que... Jo crec que he tingut molt, molt d'autoestigma des de bastant joveneta pel fet de pensar que per tenir un trastorn mental podria traspassar-li aquestes pors, la, manera, la meva visió de veure el món, un món hostil... Eh, bueno, una miqueta el que jo he passat, doncs eh, sempre he cregut que, que seria una, la, la part negativa no? de, de tenir un, una criatura, de portar al món, a portar món o sigui... una criatura. Vosaltres penseu que factors com la pressió social, opinions de tercers, poden condicionar el fet de que una dona amb discapacitat o malaltia mental mm, es plantegi i porti a terme la maternitat? Te poden condicionar, però lo que tu tens que tenir molt clar si lo quieres o no lo quieres, i si tu lo quieres i és un sueño, se pot fer realitat. Uh, estic d'acord totalment, et poden condicionar, però no han de condicionar. Exacte. És a dir, un ha de ser prou fort, prou valent per saber el que pot fer, on estan els seus límits i fins a on pot donar i no deixar, no deixar que les opinions d'un tercer... Doncs, sí, també estic d'acord amb vosaltres, vull dir, i amb la presó social, eh, el teu entorn més immediat, sobretot, no? que pot afectar les opinions d'ells, però sempre, en definitiva, l'última l'última persona en opinar tu i en fer el que creus. A veure, creus. sempre sabem que no fas una tonteria tocant de peus a terra, que és una cosa que, que en cap moment afectarà al doncs, teu fill, evidentment, però tenint això clar, vaja, és que qui és, qui, qui té dret a opinar sobre la teva vida, no? Hem parlat de dificultats i de suports. Heu trobat suports a la família, a les amistats? a eh... la família, a les amistades, jo sí, en tot els los vecinos... Jo en, en todo, la mm. Jo també he sigut molt bonic perquè molta gent i molta, a part de la que no m'esperava, és un recolzament constant, els tinc allà i sé que els tindré allà i és una de les forces que em fa també tirar endavant. Eh? Jo també he trobat suport en, en un, tant en el sí com en el no, vull dir, en les èpoques que m'he pogut plantejar doncs, un, de detenir-ne com quan he decidit que, que no. Uh -huh. i per part dels professionals he trobat res el rebuig o comprensió? I ara parlo amb ginecòlegs, a infermeres en <laughs> la classe mèdica que us ha d'acompanyar en aquest període de la vida Los míos han mantenido totalmente al margen siempre, eh? o sea, tú haz lo que quieras total, va a ser para ti no, apáñatelas rell... como puedas y desde el embarazo hasta luego eh? o sea, ellos no, no han opinado ni me han apoyado ni nada ni me han apoyado Jo al ni revés, ni jo, jo, jo en el meu cas un entusiasme molt gran L uh, un recoltament incondicional, no per part del ginecòleg que em porta de normal que hi en té poc en lesions medulars, però per la part dels entesos, tenen de, en fecundacions com en, en, tet, en tetrapleja, doncs la veritat és que, que sí que moltíssim. I en el meu cas, en un moment doncs en el que m'estava plantejant el fet de, de ser mare, donc eh, vaig preguntar al psiquiatre, donc clar tot el tema de la medicació com pot afectar no?, donc l'embaràs i la veritat és que vaig trobar una persona que em va donar ànims i sobretot moltíssima informació de com com es faria, eh, que en el moment en què jo decidís ser mare, com es faria la retirada de medicació en els primers mesos en els que gesta el nadó, com em derivarien a ginecologia... Vull dir que crec que sí, que, que va ser positiu. Doncs justament en aquests moments s'està gestant una vida. La Paulina l'ha portat a la ràdio. Mm. Clar, la Paulina és una persona que té una discapacitat adquirida per una tetraplègia, en aquest cas per un accident esportiu... Eh, home, no vull dir que és l'heroïna de la taula, però un pues element sí. destacat de la taula pues ho és, sí. no? la és que sí. quin missatge ens deixes, paulina? Ai, mira jo estic tan feliç que el missatge que puc dir és que eh, que en el meu cas que sí he sentit la cridat o la crida de, de la maternitat és de lo millor que m'ha passat amb llarg en aquesta vida i mira que, que l'accident ha sigut un un gran entorniment, eh? però, però crec que ho supera. Com portaràs a terme la teva maternitat? Tantes coses, Raquel, que s'han de fer amb sí. un bebè, després amb una criatura? En esto es un poco... El dia a dia és un poquillo duro, la verdad, no te voy a engañar, porque un niño requiere pues, muchísima atención i 24 hores pendiente d'ell, él, quan són cuando bebés. Però, bueno, ja, como he dicho antes, conforme van creciendo se van haciendo más autónomos, más independientes. Pero, jolín, para mí el tenir que estar en el parc con ell. y... Com t'has plantejat tu aquests moments, Paulina? Mira, eh, doncs és tot un entrenament, perquè he hagut d'aprendre eh, doncs, a fer coses de diferent manera, de donar-li el menjar, de... bueno... És, és, és unes noves habilitats que, que he d'adquirir. Tot i això, doncs necessito molta ajuda extra per part de, de professionals o gent que, sí. que, que complementen. Però fixa-t'hi, la Raquel ha parlat de que necessiten atenció 24 hores del dia i tu eso sí, sí que li tindrà, sí que estar aquesta atenció oi, No claro. t'ha parlar de canviar bolquers de donar biberons, sinó d'atenció 24 hores. Claro. Foc, poner claro. foc aquí, no? Claro. Doncs no, ja s'ha estat tot un plaer. Mònica, moltes gràcies també per portar-nos el teu testimoni molt enriquidor. Raquel i Paulina, moltíssima sort i, home, fem un aplaudiment al Bru, Petito, que avui <ríe> ens acompanya el programa. No ells ell rep, ells rep això. <ríe> ens veiem a la Rildonas. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.